kullu muhdathatin bid'ah kullu bid'atin zalalah kullu zalalatin fi an-nar Ële të nderuar sot do flasim me nein Allah subhanahu wa ta'ala për shtyllën e dytë edhe shtyllën e tretë të besimit në qader siç kemi treguar në mësimet e kaluara besimi në qader për bëhet në katër shtylla këto katër shtylla janë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 dhe njohje e detajeve të tyre është një gje dhe mëzdojshme për besim tarin si që thash sot do flasim për shtyllo në 23 shtyllo e dute besimin të kader vleze është të besosh që Allahus Shumë Hanu wa Teali ka shkruajtur të gjitha gjerat që do të ndodhin dheri ditën e gjykimit në folëm për shkrymin e gjerave folëm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 Por sot do shtojm disa argumente të tjera nga Kurani për ta përforcuar më shumë këtë çështje. Dhe për të qenë më të qartë, të cilat tregojnë që Allahu subhanuhu teala ka shkruar çdo gjë dhe kjo është mund të vësh këtu dhe aty. Prandaj thot Allahu subhanahu teala në Kur'an: "Wa laqad katabna fi z-zabur min ba'diz-zikri an al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun." Qoftë ne kemi shkruar, qoftë Allahu subhanahu teala në Zebur, më basi kemi shkruar në Dhikr dhe të përmendësi çdo çdo të thotë se, se, thot. se tokën kam për ta trashëguar robërit e mi të devotshëm zëbur quhet në çdo libër të cilin e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala tek profetët e, e tij nuk është qëllimi i fjalës zëbur këtu vetëm zëburi që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala Davidit alayhis salam kështu kanë thënë dietarët fot Allahu në këtë ajet Ne kemi shkruar në zëbur, në, në, në libët që i ka zëbitur allohë për fetëve E këte që ka shkruar në zëbur, ka shkruar në zëbur, ka shkruar në basi ka qenë shkruar për para zëburit në dhikër E dhe fjallat dhikër, dhe thot, ka përqëllim librin i qëri qëtë allohë më hëfodhë, allohë ka rruajtur, ose umull kitabë Mendisa e më të ndrësishëm e ka qëurtur Allahu të libër, të cilin e ka shkruar 50 mijë vjet përpara se të krijohen qiellët e toka. E ka shkruar Allahu në këtë libër dhe më pas në të gjithë librat qellorë që ka zbritur profetëve se përfundimi i mirë do jetë për besimtarët në këtë jetë. Edhe këtë lloj gjëje e ka treguar Allahu subhanuhu teala dhe e ka zbritur këtë jetë në Mekë, profeti sallallahu alajhi wasallam në ato momente kur profeti sallallahu alajhi wasallam kishte me vetë vetëm një numër të vogël njerëzish. Dhe kjo është një prej mrekullive të Kuranit që tregoi diçka që do ndodhte më mbrapsht dhe me të vërtet ndodhi dhe vazhdon të ndodhi derisa të bëhet kemeti. Dhe kjo gjë është fitoria e besimtarve, edhe pse në disa momente, në disa pjesë të jetës ata ndjen të dobët, të mundur, por nuk mundën që të nuk mundën armiqtë islami e Islamit të i shkatërrojnë atë plotësisht. Derisa dy fundi e dy Mehdi e paçis Ali selam, ama sa të, të bëhet kemeti. Çto Allahu na tregon në këtë ajet që Allahu e ka shkruar këtë gjë në Lohi Mahfudh. Edhe ka thurur Lohën Mahfudh, ka shkruar e dhikr. Edhe argument që fjala e dhikr do thotë Lohul Mahfudh, ash-hadithi isaqti, do t'i ne transmeton Buhariu dhe Muslimi, se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë ishte Allahu dhe nuk kishte gjë me të. Ne nuk kishte gjë Më të edhe ishte arshi timbi ujë. Domthon kur thotë nuk ishte gjë me të, kishte për qëllim projektin universi, të cilin e krijoi Allahu, domthon në qendër tokën për 6 ditë. Dhe dhe ishte arshi, dhe arshi ishte mbi ujë. Qoftë dhe shkruajte në dhikr, domthon në lohim afudh, çdo gjë. Domthon në këtë moment e ka shkruajtur, edhe thot profeti sa ne e quajti këtë libër, në të cilin e shkruajte profeti e shkruajtja Allah, e Allahu subhanahu wa ta taala, faktimin e krijesave dhikr shuqërej që vëtë të dhikër, e loëhën mahfuz, umël kitab, këto e ndisa jema, të këti libërin në cilën i njën shkru e tur, të këtimi kërjesave që do ndodhin dhe i ditën e gjukimit. Gjithashtu të thotë Allahum subhanohet ta'ala në njënje tjetër, inna nëchnu nuhil mauta, wa nëktubu ma qaddamu wa atharahum, wa kulla shein ahsajnahu fi imamin mubim, Thotë Allahus më hanë ta në të jetë, nejëri njëllim të vdekurit. Thotë nejëri njëllim të vdekurit. Edhe shkryuem punët e tyre, edhe ato gjurëm të punëve të tyre të cilat të ta i lenë bas. Edhe të zdojgjë e kemi në logaritur në imam më binë. Kam thëndi e tarët, që Allahus më hanë ta në të jetë, në ka të reguar për dy libra në të cilët ka shkruar punët e kryesave. Libri par, është libri të cilin, të, të cilin e shkruajnë me lajgit që rrinë të djadhe në të marit e njeriut dhe shkruajnë punët e njeriut. Për ne thotë o bavës për më tala, o ne këtu bu ma katë dhe mu, a ne shkruajnë më të që ata e kanë kryer, o a tharën dhe gjurë më të asaj që kanë kryer, dhe pasaj thotë, e me gjithë se shkruaj Mos mendoj di kushe kjo që shkruhet Shkruhet sepse nuk dihet Më përpara Por thot shkruhet Edhe ajo e ka bazën tek Ajo që quët el imam el mobin Që është po lojhër mahfud E qënë Allahu e dhikr Lohër mahfud El imam el mobin Këtë e ndo më thështë që taj disa emra Këtë librit madhështor Librit të universit në cilën e shkujt u shdëgja E shkruar në të caktimi i gjdojgje dhe ka qytur allonu këta jet el imam el mubin rële tërgon që i ka shkoj të punit dhe kryesave në basi ataj ka në kryur ato prej me lajkeve edhe i ka shkruar ato që për parës e ti kryoj ato dhe gjdojgje kemi logaritur në imam mubin dhe të dhe drejtu e si qartë sepse prej ti marin me lajket të cilës shkojnë caktimit e tjera 4 sëktimet e tjera të sirët i përmëndën në më mësimet e më pashme prej drejtuësit parë që është lojhën mahfudhë sëktimet e më pasme vinë për ti edhe burojnë për ti Thotë Allah subhanu ta alën këta jet o ne këtu bu ma kaddë mua a tharohum ne në, në shkruajnë thotë atë që ata kryen dhe gjurë më tasa që ata kryen dhe këtu thotë i bërën qajin përfshihet punu që bëjnë ata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 në imam, më bin, dhe i tuës i qartë, i cilë është e lohen mahfudhë, ose ndrysh e qëtë umul kitab, të shdo përmëndën e jetë tjetër. Gjitha e nemrat të lohen mahfudhë në cilë në shkujtë u shdëgjë. Dhe, këto jetë e përforcojnë edhe vërdetojnë shtyllën e dy të besimit në këderë, që është shtylla e shkrimit të shdëgjë që ka ndodhur 50.000 vjetë për parë të të kriojnë q Ajetjetër kemi felën në Allah subhanu të ala, oma min dhabbetin fil ardh, ola tairin jetiru bi gjenahehi, illa oma mun amthalukum. Ma farratna fil kitabimin shaj, thumma ila rabbihim ju hsharun. Thotë Allah subhanu të ala, gjithë do kafsh që hece në tokë, edhe gjithë do shpem që fëturon me krahët e ti, në dhenë që, ka bërë Allah për këtyre, Umete si për jush, popuj, si shka bërë për jush. Edhe pas ta i thot, mafar ratë të na fil kitabim në shëj, nuk i milen mangët në liber as gjë, thumë me ila rabbi mjë shërun, më pas ata të këzote i tyre, dorin gjallën të gjithëto. Gjithëto umete, gjithëto popuj, popuj të kafshëve të shpendeve, dhe të kryesat, që janë më logik njerëz dhe të gjindët, të gjithëto për fundimish, dorin gjallën të këllohus mu Ajo që e intereson këtu jetë fjala që thotë ma farratuna fil kitab min shay. Qoftë nuk kemi nën mangë në këtë libër asgjë. Dietarët e shpjegimin e këtij ajeti, a është i shur në Nam, ose a është i di parë në Yasin, dhe ajeti par i par i fare është në surën Al-Anbiya. Në këtë ajet surën në Nam, thotë Allah subhanahu wa ta'ala na tregon që nuk ka lënë mangë në këtë libër asgjë. Do dietarët tash kanë dy mendime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 Shkrimin e shdoj gjë që do ndodhi dirë ditën e gjukimit që ofta jo nëse ka të bëj me njerëzit me gjindët, me shpendët apo me kafshët edhe këtë gjë përmëndë Allahu Subhanu wa ta'ala këta jet e përmëndë në basi ka të reguar që mos besimtarët i kërkuan profetis sallallahu alaihosellim argument që di zbëriste një argument po Allahu Subhanu wa ta'ala mundësin e ti nuk e zbët argumentin kryesave kërduon e ta sepse nëse do të zbresi dhe ta nuk besojnë ka përdi dënuar Allaho për këta rësue Allaho të rëgohë natyre që Allaho nuk oa zbret të argumente jo sepse nuk ka mundësitit ti zbres por prej butësis dhe urësis ti edhe ajo që vërdeton mundësine ti dhe fushine ti që ti zbresi njëzë argument është sa i ka shkruar të gjithë e gjërat që ata do veprojnë dhe i rëditën e gjukimit edhe ka ka shkruar çdo gjë që do të ekzistojë, qoftë ai për shpendëve, për kafshëve, për njerëzve, për gjintëve. Ka shkruar punët e tyre, veprimet e tyre, fjalët e tyre, çdo gjë që do veprojnë, rrisit e tyre, jetën e tyre. Çdo gjë që do veprojnë ata e ka shkruar Allahu Subhanetala, e si të mundit i mundur dhe i plotfuqishëm për të zgjitur aty një argument kur plotfuqia e tij ka arritur dhe në atë grad sa ai i ka shkruar çdo gjë dhe e di në mënyrë të plotë se çfarë veprojnë ata. Edhe ky është mendimi më i saktë në lidhje me këtë ajet që ky ajet flet për lohim mahfudh, më nuk flet për Kur'anin, sepse Allahu subhanahu teala nuk ka nuk e ka zbritur Kur'ani për në të treguar ne gjendjen e shpendëve ose të kafshëve. Por e ka zbritur për të na undzur në rrugën e drejtë. Për këtë arsye në disa dietar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 Kjo është prej dijes më dhështore që ka Allahu subhanahu wa taala, të cilën e ka shkruar Noah Mahfuz. I dashur të të Allahu i mëdhëruar në një jetë tjetër, Ha mimul Kitabil Mubin, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'alakum ta'qilun. Wa innahu la fi ummil Kitabi wa innahu fi ummi Kitabi ladaina la'aliyun hakim. Qod Allahu subhanahu wa taala tahet Ha mim Pa sho librin e qartë ne kemi bër ato Kur'anin arabisht që ju e kuptoni. Edhe kur thotë Allah subhanuhu teala kemi bër Kur'anin arabisht që ju e kuptoni, u dretohet me të çdo gjë ngjit njerëzish. Nuk mund të ketë ndonjë gjuhë që mund ta përfshi, mund përfshi atë që dëshiron fot Allah subhanahu teala me një det mundëryr më të plot, më të qartë se sa gjuha arabe. Nëse Allahu subhanahu wa taala zgjodhi këtë gjuhë për të transmetuar krijesave fenetin iman sa gjuhë. Edhe zgjodha do të të karabët në uatha tyre fen në gjunët tyre që ata të kuptonin dhe ta zbotoin ata. Edhe pas sot që ky libër Kurani, i cili ne ka bërë Allahu në gjunë arabe, ndodhet në kitab. Edhe fjallin, umul kitab. Dhe nëse do përpiqeshin ta përkthenin fenin umul kitab, ja le të më përshtatshme për dot do ishte të thoshim që U mulkitad thot libri burimor, libri për të cilit buron çdo gjë që do ndodhi deri ditën e gjykimit. U mulkitab ose lavh al mahfuz, ose dhikr, ose imam al mubin, të gjithë këto emra të librit parë, të cilin e ka shkruar Allahu subhanallahu teala dhe ka shkruar në të ekzistencën e çdo gjëje deri ditën e gjykimit. Fodim na Abasi Thot ibn Abbas, radhiallahu anhu, umul kitapot është lohi mahfudh. Jithashtu ka thënë dhe muqatil, Allah o më shiroft, që umul kitap është lohi mahfudh dhe të regon muqatil, që Allah subhanët ta'ala e ka shënuar kuranin atëherë kur shkruajti në lohen, lapsin në lohen mahfudh dhe ka shkruajtur kuranin në tje, Përësujë e se në lohe ma fud, është shkrujë të shdojë që dojë gjëzhtojë i dhe e ditë një gjukimit. Edhe në të, është shkrujë të dhe zbritja e Kuranit. Edhe është dojë që ka zbritur, edhe si, si ka zbritur, edhe në momenti që ka zbritur, edhe kohën që ka zbritur, edhe përne të regonë në lohe që këtë liber, Kuranin më dhe shtor, e ka shkrujë të në lohe ma fud, edhe në pas tek as bëitur atë në kohën e duhur që deshë i më ursin e tij. Si thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në një tjetër belhu Qur'anum Majid fi lawhin mahfuz. Po përkundër se i është një Kur'an madhështor, Kur'an madhështor në lawhi mahfuz, kurse ne këta jemi që përmendim thotë në ummil kitab. Allah, I desh të thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Feman azlamu mim inftirala Allahi kadhiba." Kto janë ata që përmendim? Të regojnë, jenë në mëne argumente që Allah e ka shkujtu është dëgjë për para nëse të në egzistojnë kryesat. Nëndërtoj është dhe Kurani, edhe është dëgjë që do egzistoj. Dhe pse Kurani nuk është kryes, por fakti që i do egzistoj, dhe edhe të dëmja, është shkujtur. Fëtë Allah, subhanu ta'ala, fa men avdhënë më më më niftera alëllahi këdhibën, au këdhëve bi ajatihi ula i ke jenaluh Thotë Allahu subhanu e ta'ala E kush është më mizor Sa e i cili shpif Ndaj Allahu subhanu e ta'ala Ose përgjënje shtrona jetet e ti Këta Në këta që përmëndë Allahu Të që anu mizorët Këta ka përti kapur Piesa e tyre e shkruajtu në liber Ka thënë se e i dhe më në gjubejr Edhe mujahit Edhe atyje Allahu i më sheroft Qa ta ka përti kapur Ka për të arritur ajoj që ishte shkruajtur në liber për ta e se të eksistojnë ata Në dojen të shpëtuar apo të shkateruar Më thënë ka për të arritur ajo, caktimi a ty këtë e njeze Caktimi a lotë për ta në lidhje me profundimin e tyre në ahiret E që a lotë të regonë se këta e njeze më mizorë Lakoj logjika e mizorisë këtu është caktuar prandaj nga Zoti i Lartë dhe ka për të arritur ata që janë caktuar prandaj nga Zoti i Madhëzuar për ta si drejtësi e Zotit i Madhëzuar ku drejtat e tyre të cilat i kundëstojnë ata. Kjo është një përmendim që ka dhënë dietar në lidhje me shpjegimin e jetës. Dhe mendimi i dytë, tash mendimi i parë është çka të bëj me shkrimin e përfundimit të dhëtyrë që do jetë në xhenet ose në xhenem, do jetë lumtur apo jo? për dallo mund janë këta ka për të kapur, ajo që është shkruar për ta, ka për të arritur, ajo që është shkruar për ta në dojen në xhenetën e xhenem, kurse disa dietartë kanë thënë ka për të, domthonë ka për të arritur ata, ajo që është shkruar për ta, domthonë punët e qie ose të mirë që do bëjnë në dynjë. Dhe kjo fatikisht kë fjalë, me fjalën e parë nuk është larg sepse punët e mjerë të qie janë shkauçe fut një në xhenetën e xhenem. Kështu që për ta shkruar, edhe punët e mjerë të qie, edhe thellësimi i tyre Aletodi i menim i qyt, mendimi i saktë është në lidhje me këtë jetë që fjala që thotë Allahu subhanahu wa taala ata ka burti kapur që është shkruar në libr i përfshin të dyja edhe punët e tyre edhe profundimin e tyre. I dashur të Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër wa kullu shay'in faaluhu fi zubur çdo gjë që vepruan ata është në zubur. Dhe fjala zubur do të thotë libër si shta më përpar zebur dhe zubur shumës, në thënë në fletushka, o fletë, liber, për shkruajtur. Tho dhe Allah, sërënë të talën këta jetë, në zëgjë që veprua në ta është në zubur, në liber, i shkruajtur. Ka thënë ata dhe mukatil, në zëgjë që kanë veprua ata ka që në shkruajtur për ta në lohi mahfudhë. Gjithashtu transmitohet nga Hamad ibn Zeyd, se Daud ibn Abihind, ka treguar nga Shabi, mam Shabi, një prej tabiinëve, thot për këtë ajete ulushin faalu biz zubur është shkruar për ta që ato do të veprojnë të gjëra përpara se ti veprojnë ata. Gjithashtu transmetohet, domthonë këto janë disa ajete që tregojnë vërtetësinë të kësaj shtyllë të kaderit, shkrimi i gjërave, dhe, dhe përmendëm argumente të tjera në mësimet e kaluara nga hadithe të profetit sallallahu alajhi wasallam të shumta që të regojnë për vërdetsinës e shtylla. E gjithë të gjërë të, të regojnë vlezër edhe pse në të qarta, që të fiksohë në zemër në besintarit, të jenë të patu ndura, që nëse pas nëse nëse hasë kundushtime në to, nuk mund të të fu se një dëshime në to, për faktin që ti këtë dëgjuar shumë e shumë argumente për vërdetsinë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të më të më afërt me fjalën lamem që ka treguar Allahu në Kur'an, pse sa ajo që ka transmetuar Ebuhureira radhiallahu anhu nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka thënë. Edhe ka përgjithësimin e Abbasin fjalën lamem, ato që ka përmendur Allahu subhanahu teala në Kur'an që Allahu i fal të gjitha gjunaft përveç asaj që është quhet el-lamem. Domethënë Allahu subhanahu teala nuk i fal gjunaft atoë të cilët këmb ngulin në tkëjia, përveç asatyre të cilët bin lemem do të thonë të gjitha gjunafat Allahu do i falë robit nëse ai pendohet. Dhe nëse nuk pendohet, nuk ka bukur të falur, nuk ka bukur ka por të falë gjunave vetëm se nëse ndeshon me mëshirën e ditës së gjykimit. Ndasë ato që quhen lemem, do të thonë që janë gjunave të vogla, i fshihen njeriu nga punët e mira. Edhe thotim Nabai tregon që këto që quhet lemem, do të thonë gjunave të vogla. Kto janë Domthon shembulli më i paraqërt thënë Abasi është ajo që ka transmetuar e Buhure, radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë është shkruar për birin e Ademit, do të shkruar, kjo që në kjo është ajo që më intereson ne. Është shkruar për birin e Ademit pjesa e tij e immoralitetit. Domthon kjo është shkruar për çdo kënd. Pjesa e tij e immoralitetit për për për gjithë bijt e Ademit. Edhe ka për të arritur këtë lloj gjëje birin e Ademit patjetër, thot profeti sallallahu alajhi wasallam Që që thot, i moraliteti i syvë shikimi, i moraliteti i gjuhës është e folura, i moraliteti i shpirtit është ndërrimi dhe organi është a i cilë e vërdeton këtë lejgje ose përkinje shtronë. Këtë lejgje e qonib në base e lemëm, por kërë nuk do të thot dhëme që njëru duhet të bëj këtë lejgje si pëse gjunave është gjunafë, dhe pre i shkëndijeve të vogla ndizet një zjarr i madh dhe dy gjunafe të vogla nuk janë të barabarta me një gjunaft të vogël dhe pa po u bashkuan ato e fusin në njëun e xhehenem Allahu na ruaj. E rëndësishme është se thot, thot profeti sallallahu alajhi wasallam e ka shkruaritur Allahu për birin e Ademit. Kjo tregon që është shkruar për birin e Ademit që do ta veprojë. Gjithashtu transmeton Buhariu nga Omar ibn Hussein Radhi Allahu Anhu se thot Hyra të këpërfetit sallallahu aleyhi sallam Edhe e lidha dhe vend të këpore të gjamis I erdhën disa njërez profetit sallallahu aleyhi sallam Nga fisi Benitemim Edhe i në tha profetit sallallahu aleyhi sallam Tërë njëzë për nojëni përgëzimin O fisi Benitemimve be. I thonë në përgëzove Për ndaj në jepë Duhë her i thonë Benitemimet profetit sallallahu aleyhi sallam Atëherës ti profezull sallallahu alajhi wasallam, derisa erdhon disa njerëz nga Jemeni dhe u tha, "Parnojeni për gëzimin O Jemenas, mbasi nuk e parnuan këtë për gëzim, bëni të mimit." E i thon ata, "E parnuam për gëzimin e dërguar i Allahut." Ky përgëzim është siç ka treguar dietarët ndërta Ibn Hajar al-Asqalani, "Parnoni, do më thonë qëllimi i kësaj fjale është parnoni ato punë të mira, të cilat bëhen shkak qyt për gëzoheni me xhenet për Allahu subhanahu wa taala." dhe i thon yemenasit i, i e parnuam për gëzimin e dërgojë Allahut por kemi erdhur kemi ardhur për të u pyetur për këtë që është domun për kaderin përacaktimin e u thuaj profetit sallallahu alajhi wasallam ishte Allah subhanahu te ala dhe nuk të, i ti ishte asgjë më tot dhe arshi i tij ishte mbi ujë e shkroi në dhikr në monologin mahfud çdo gjë e më pas sot krijoi qiellin e tokën Ndërko paset, vazhdo në hadithi. E në cishë më dhëndë që të regohet që ka shkujtë Allah subhanë të annohë në hëfud. Allah subhanë të alë gjithashtu ka shkujtur edhe veprimet të ti, edhe gjurëmët e cilësive të ti. Andaj, thotë profetis salallahu në sellem, që kërë Allah subhanë të alë kryojë kryesat, ose të saktojë kryimin e kryesave, e shkujtë një liber të kë aji, do të shkrojnë i li bërte ka i i cilin do dhe si për arshit mëshira i me e ka mundur zemrimin tim e gjithë këto të regojnë për shkryimin e gjerave për para kryimin e kryesave me i kohë të saktuar që është përmëndur në nësimet e kaluara kurse shtylla e tret e besimin në kader është shtylla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 Nuk mund të qëtë njëri u besimtar i vërtet në Allahu nësa i beson që ka në kërjesat e Allahut, kërjesat e cilët kanë egzistuar pa vulletin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Për kundër zi dëshira ti dhe vulletit ti është diku e si i vërtet për egzistencen e shdoj gjëj që egziston në univers që ofta jo e mira po e keqe në syrin tonë. Edhe kërë është besimi i të gjithë musliman në vejë të drejtë, duke përjaçtuar këtu kaderijet të cire të më huan dëshirë në Allah s.a. në disa raste, edhe po huanët në disa raste. Duke përjaçtuar gjithashtuat dhe filozofët të cire të më huan dëshirë në Allah në mënyrë absolute. Edhe Kurani është i mbushur, po themë është i mbushur plot më argumente të cilët të regojnë për dëshirën Allah dhe vullnetin e ti i cili, ka dhe, i cili ka dhe përtuar në gjithë dhe fërmi të universit. E për këtyre jetëve të cilët janë të shumëtra, me dhjetra jetëve, do përmëndi vedhën në disa. Tëtë Allah subhanu wa ta'ala, u lovë sha Allah ma qëtët e lëllë dhine, min ba'di, min ba'di ma gjatë humë lë bejinat, u alakin i khtëlefu, fa min humë në amën, u min humë në kefarë, Walau shëa Allah ma këtë të lu, walakin Allah haja faalu ma ju rrid. Edhe do të keni pa nësush di shka, epse njohja e vëlletit Allah s.t. dhe dëshirës e ti, është një qështë të te përërëndësishme për të kuptuar edhe për të larguar një numër, problemesh edhe dëshimesh që mund të futën në zemër edhe në mëndir e besimtarit në lidhje me qështën e kaderit. Rëndaj kemi dy fjallë në gjurë në rabët të cilë të shprehin vulletën e dëshirë në Allahu Subhëna Ta'ala. E parën është fjallë al-mëshia, edhe dytë është al-iradah. E parën është al-mëshia, dhe folje nësa është shaë, jëshau, shaë është është kuarë dhe jëshaë është tashme, edhe al-iradah, që është eradah, juri duhe në foljetë, Të dyja këto tregojnë ato që ne i quajmë në gjuhën shqipe vullnet ose dëshira e Allahut subhanu teala. Dhe po përmendin këto dy fjalë sepse të dyja përmendojnë Kur'an, por ka dallim ndërmjet ato dy fjalëve, dhe dallimin do ta dëgjojmë pas pak. Ktoje që do flasin, për të përmendim tani flasim për ato që quhet elmeshia. Ne thajet se Allahu subhanu teala, "Welo sha Allah", dhe po të dëshiront Allahu, nuk do vriteshin ata që erdhën pas dyre. Asi hu erdhen attu argument dhe qata, por atar ranë në kondradit. Lisa për të të tërë besuan, lisa për të tërë mu huran, edhe po të dëshironë të Allahu, thot, usha Allahu ma të po të dëshironë të Allahu, nuk dëvritëshim. Edhe pesdo në jetër. Gjithër që të të thotë Allahu në jetë jetër, këdha në i kjefë, alu Allahu mai e sha. Ma i e sha. Kështu Allahu vepro në shparë të dëshiruaj. Do me thënë fjallën e lëmëshia. Gjithër q o a këdhalik e gjaalla ni kulli nëbijin, aduan shajatina në insi o lë gjindin. Këtë allohi më dhurur në këtë jetë këshu keme vendosur sot, për shdo profet, armiq, për gjindve dhe për njerëzve. Ju ahi i vahdu mi la vahdu në zukru fel kauli gurura. Ata, ish, ata i inspirojnë dhe i shpallin njëri tjetërit fjalët mashtruese. Të zbukuruara Ose do të dëshirojnë si zoti jot, ata zotë kishin bërë këtë gjë. Domethënë nuk do ishin treguar miq nga s'do tregonin një jetë fjalë e bukur për të mështruar dhe për të larguar nga vërteta, po të dëshirojnë zoti jot. Ose do të dëshirojnë zoti jot, ata zotë kishin bërë këtë gjë. Domethënë nuk do ishin treguar miq nga s'do tregonin një jetë fjalë e bukur për të mështruar dhe për të larguar nga vërteta, po të dëshirojnë zoti jot dhe apo ja të gjithë profetit sallallahu alajhi wasallam që ai mos e humbin shpresën te ke vërteta dhe mos shqetësohet për humbjen e tyre sepse ajo ndodhi me saktimin e Allahut dhe me dëshirën e tij që ka deportuar në çdo gjë. Prandaj thot Allahu në fund e ajetit dhe lerja ta lerja ta dhe shpifin e tyre. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër, "Wa law sha'a rabbuk, sawooda si dushon zoti jot la amana men fil ard kullum jami'an." ose sigurt do dëshirojnë zotë jot do besonin të gjithë ata që janë tokë ole sha'a tela sha'a edeshtu po thot Allah subhanahu wa ta'ala ole sha'a rabbuka la ja'al an-nasa ummatan wahidatan wala yazalun mukhtalifina illa man rahim rabbuk welidhalika khalaqhum po sigurt do dëshirojnë zotë jot do të kishte bërë njerëzit një popull vetëm domodin nuk do kishte bërë besimtarë dhe xhafera po do të ishte bërë vetëm besimtar Uela e zalu në muhtelifin Dhe ata thot, vazhdojnë e kohë më të jene kondradit Edhe për këtë gjë i ka kryuar Për këtë gjë i ka kryuar Që të kënë kondradit me njërë tjetëri Më urëtësin e ti për të spërvuar e ta me njërë tjetëri Uela usha a Rabbuke ma faalu Dhe këtu thot Uela usha a Rabbuke le gja alë nësë undëta wahida Një dhe ashtë thot Allah u në jetë tjetër Olo shea Allahu wala jamaa wala huda, welo shea Allahu do të dëshiront Allahu do t'i kishe <op bashkuruar atë nuzim. Welo sheina ne atina kulla nefsin hudaaha, a ne se dëshirojmë <op> mund do i japim umuzimin çdo kujt. Welo shea Allahu wala intasara minhum, a se rënë se dëshirojnë Allahu do fitonin kundrejt tyre. Edhe shumë shumë një të tjera të cilët tregojnë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 Dhe këtër grupeve i këthe në loë përgjigje në këto ajete dhe në shumë ajete të të njashme me këto, për të reguar që nuk egzistojnë gjënë univers pa dëshirë në ti. Edhe do vi, in shalla, edhe në mësime të arshme edhe argumente dhe shpikimit e djetarve më gjërësish në lidhemi të qështje edhe shumë argumente tjera të cilët vërdetojnë më dhërështinës e qështje. Këto ajete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 është do lëmë të ri, është do shkatë rrim, ndodhë vetëm me lejen dhe vullnetin e ti të plot. E dhe lëmë nuk mund tjetë vetëm se kështu, për diri sa nësi besim ta, besojmë që Allah është kryuës dhe vetëm e i ka kryuar, atërë du të besojmë që është do të gjë ndodhë vetëm e dëshirë në ti. Asë gjë nuk den nga vullnetin dhe dëshirë e ti. Për nëjë Allah subhanu ta në thotë, o Rabbu ke j Zoti vetë krijon çfarë të dëshirojë dhe zgjedh. I dashur thotë: "O nuk qirro nën arhame ma nasha". Dhe ne vendosim në barqe të nënave çfarë të dëshirojmë. Edhe shumë dhe shumë gjë të tjera. I dashur transmeton Imam Buhariu nga Abu Musa El-Ashari se sa profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dhe ky është një hadith dje ashtu që tregon çështën e dëshirës, Allah subhanahu wa taala el-mashi'a. Al el-mashi'a. Fot isfa'u tujaru do ndërmërconi ndërmërconi për vëllezhit tuaj ndihmoni ata bëlin ndërmërcime që të shpërblehëni. Po të thotë sepse thotë edhe Allahu i madhruar gjykon me ma anë të profetit të tij sallallahu alajhi wasallam çfarë të dëshiroj, çfarë të dëshiroj. Gjithashtu transmetonin për Meshudin radiallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam u thot shokëve të tij mbas i fletën gjumë dhe u zgjuan mbas i doli dielli Dhe nuk e falim do të sabahun në kohën e vetë, u tha shokëve të ti, profetis sënë allohi sëllim, Allah subhanu ve ta'le po të dëshiron të ndonazion të. Dhe nuk do flinim ne dhe në këtë kohë, që të najikët e në mësë sabahut. Dhe shikotë më, Allah po të dëshiron të. Dhe këtë rgonu në që shdo që është në me dëshiron Allah dhe madhurë. Por Allah dhët në la që në të flimë, që kjo të jetë si shembul për ata që do vinë Ëpse pamjet parë ti duket diçka e keqe, por në të ka ursinë Allahu subhanahu wa taala, ande Allahu subhanahu wa taala me dëshirën ti e tij e dëshiroi këtë gjëje, ande çdo gjë që dëshiron ai, ande çdo gjë që e vuri në ekzistencë, ekzistoi me ursinë e tij, me drejtsinë e tij plot. Siç do vi, inshallah në hadithin që është hadithun hamu wal gham, hadithi shqetësimit, ku njëri është shqetësuar, ku ta bëj të, të lutje ndër tjerar, thotë Mësonë në Profetës al-Selëm Besintarës i të rutat Allah Dhe i thot Allah me në abduk Ibnu abdik Ibnu ametik Madhin fje hukmuk Adlun fje qabauk I thot O Allah Unë e më robit jot Biri robit tëndë Biri robreshës tënda Balë i mëshë në dorën tënda Gjukimi jotë Tek unë është vendosur Edhe faktimi jotë Tek unë është drejtsi Edhe kjo të regonë që është dhe gjithë që ka të sakturë allohë për kryesat e zhvëtën dritësi, në kërgjithë dhe shpigohë dhe në shalko frasi për urëtsinë allohë s'fënën të alë. Gjithë shu trasmetoni ma Mahmedi në musnedin e ti nga Tofej i l'Ibnus Akhbara, është vla i a ishes, radhi allohu anha, prej në nësë saj, saj i pa në gjumë, pa në ndër, si ku kaloj i përpare një grupi që i futësh, edhe u tha atyre, ku shenë ju? ata i thanë nimet çifutut. E tha ju jeni me të vërtetë një popull i mirë, po sigurisht mos foshit, Ozeiri është biri i Allahut. Edhe i thon ata, edhe ju muslimanët jeni popull i mirë, po sigurisht mos foshit, çfarë dëshiron Allahu dhe çfarë dëshiron Muhamedi. Domthonjë po sigurisht mos e mbashkëngjisni dëshirën e profetit selem me dëshirën e Allahut. Atëto kanon ting grup njerëzish të një tjerë dhe pyet çfarë jeni ju? Po ne jemi të krishterë. E do të vinë me vërtet popull i mirë, po sikur mos thoshit që Isa birë e i është biri i Allahut. Ai i thon ata edhe judë muslimanë, jeni popull i mirë, po sikur mos thoshit çfarë dëshiron Allahu dhe Muhamedi. Atëguziot ia ja tregon këtë ëndër profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ngrihet më hyn në profet sallallahu alajhi wasallam dhe u thot shokve që tufeli ka parë këtë ëndër, u tregon ëndrrën dhe rgonë, thot, unë nuk kam dëgjuar të thoni të fjal, por më kanë dalur turpi që do theim prandaj mos e thoni më atë lloj gjëje, por thoni vetëm çfarë dëshirojnë Allahu i vetëm sepse vetëm dëshira e Tij është nuk mund të barazohet dëshira e krijesave me dëshirën e Allahut subhanuhu te ala. Edhe ky hadith tregon që dëshira e Allahut është e vetme dëshirë që ndikon parimisht në mënyrë primare në ekzistencën e diçkaje. Në nuk mund të dëshirojnë krijesa diçka para dëshiruar Allahu subhanuhu te ala. Edhe nëse ata dëshirojnë, por Allah nuk e dëshirojnë e nuk ka për të eksistuar. Përndaj dhe, bashkan gjitja e dëshirës e shdo krije se me dëshirën Allahut në mënyrë të barabartë me lidhë zërë dhe, është patrici. Edhe një një dishka të është të tërgurët e në hadithet të tjera, argumentet jenë të shumëta, por për mësë u zjatur, sepse dhe kohë për nëmbaronë, Kemi dhe argumente të tjera të cilat flasin për atë që quhet el irade. Do i tani them ato që quhet el meshia. Edhe el irade jeshu do thot dëshira Allahu subhanahu wa taala. Dhe dallimi midis të dyve do t'rregohet tani inshallah. Dhe të dyja do thot dëshira, tregojmë për dëshirën Allahu subhanahu wa taala që ka depërtuar në çdo gjë. Dhe për këto argumenteve kemi fen Allahu fa'alun lima yurid, fa'alun lima yurid. Kena arade yurid usfule në shkuarën dhe në tashmen. Edhe el iradesh emrin që del pas së folje. Allahu është veprues i, i asaj që dëshiron. Gjithashtu thot Allahu subhanallahu te arada rabbuka ayy bilugha shaddahuma, robëshuri Zoti jot që ata të arrinën moshën e tyre pikuris. Gjithashtu thot Allahu i mëdhëror, o idha aradna an nuhlike qaryatan. Ose kur ne dëshirojmë që ta shkatërrojmë një fshat I dashu thot i uridullahu bikumul jusr wala yuridu bikum al usr. Allahu thot dëshiron për ju lehtësim dhe nuk dëshiron për ju vështirësi. I dashur thot Allah thot Allah subhanahu wa taala inma amruhu idha arada shay'an inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Po çështja e dit sot është kur ai dëshiron diçka i thot ataj vetëm bahu dhe o bat. Gjitharës dhe të dhe Allah subhanu me ta'ala, fa me juridhë Allaho e jahdhihë, e jeshraqë sadarahu lë islam. Ata që dëshironë Allaho, fa me juridhë, fa me juridhë Allaho. Ata që dëshironë Allaho të uëgëzoj në islam, ja hapë ati kararorin për të vërtetën. O me juridhë ju dhillo, dhe atë që dëshironë të humbi, i e gjallë sadarahu bëjë, që në halajën kë enëma, e së aadu fër sëma. Ata që dësh Edhe argument hadithet, dhe argumenti në thelb është nga hadithe e Profetit sallallahu alajhi wasallam janë të shumtë, ato të cilat tregojnë për iradën e Allahut subhanahu wa taala. E për këtyre haditheve është fjala po çka tha Profeti sallallahu alajhi wasallam me juridin laubi hayyun faqihun fi ddin, kur Allahu i do të mirën i do. Kur Allahu i do të mirën dëshiron, domethënë, të mirën për një person i mëson atij të jëjë më të mundur që të mësojë i fenë, të mësoj besimin, të mësoj të vërtetën. Edhe është thënë në një hadith tjetër me juridhi laubi khairën njësib menhu kuallahu i dëshiron të mirë një personi esë përvonë ata kuallahu i dëshiron të mirë një, një personi esë përvonë ata e gjithë këtë tërgënë mund që zhdoj gjëndoth me dëshirë Allah, Subhanë, në allahu subhanët tala dhe i quëtë në rabishtel irade nësa në fillim fonën për e në mëshia dhe dy e këto flasin për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 Së dëshira ndahen në dy lloje. Domethënë ai quhet el-irade, por vazhdim për të dytën. Ndërsa e para el-meshie nuk ndahet në dy lloje për vetëm një lloj. Edhe thashë el-irade ndahen në dy lloje. Është dëshira e Allahut subhanahu wa taala për diçka që ajo ekzistoi, kjo është e para, dhe quhet dëshira e ekzistencës që Allah dëshirojnë që këtë gjëtë të egzistoj më urtësinë të ti, më urtësinë të ti dhe më drejtësinë të ti, që të egzistoj edhe dëshirën e dytë, është dëshirën që ka Allah subhanu wa ta rala, që robërit e të të të veprinë të lëgjetë mirë. Edhe dëllimin dhe me të të dy, dytë dëshirave, është si vionë. Gjëja po asht që dëshirën e ekzistencës është ajo dëshirë, të cilën Allahu subhanahu teala edhe mund ta dëshironë mos e dojnë. Prandaj në ekzistencë ekzistojnë gjëra të cilat i do Allahu më dhurë, dhe nuk i do. Dhe për ato që nuk i doshmi blisi, e normisht Allahu subhanahu teala, shkufri, shirku emarad. e murad. E megjithë ato ekzistojnë edhe egzistojnë sepse ka dëshiruar Allaho të egzistojnë. Por jo se i ka dashurë ata. Do të bënë i dalim në me dëshirës që të egzistojnë edhe dëshuris në i tyre. Dashurirë e është diçka edhe dëshirëa që ato të egzistojnë e është diçka tjetër. Edhe ajo që e qartëson në të leqështje, që e bënë më të qartë, e shë që do të regojnë në fundin shalomenej në laot. Edhe dalim i dytë, Dëshirës eksistensës dhe dy të që dëshirë e shëriatit është. Se dëshirë e eksistensës, është një lujtë dëshirë që jo gjithmonë është e qëlimt në vetë vete. Por mund të jetë, jetë qëlimi në eksistensës saj diska tjetër. Por në të dëllohës, por në të nërë këriur i blisin sepse e dohatë. Muk është i qëlim në vetë vete kërimi i blisit. Në dërsa kërimit mirës, kërimi i profetve, i njëzë e bes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 sepse dëshironën allohu që ekzistoj. Kurse dëshirea sheriautit do thotë që Allahu e dëuot llogje por mund të ekzistojë mund të mos ekzistojë. Edhe që të kuptohet më qartë kjo çështje, ndollim ndërmi dëshirës, ekzistencës, dëshirës që jaqet është kry. Që Allahu subhanahu wa taala dëshiron që ai të veprojë. Kjo është dëshira ekzistencës. Kurse dëshirea sheriautit është që Allahu dëshiron që robërit e tij të veprojnë. Kjo është dëshira sheriautit. Ato që dëshirojnë të veprojnë, ajo mund të të mirë për krijesat ose e keqë për ata, kurse për Allahu nuk është e keqe. Sepse ajo është ose drejtësi ose mirësi për i ty. Ose drejtësi për ato që meriton drejtsinë e Allahut, dhe ndeshkohet me drejtsinë e tij, ose mirësi për Allahu dhe mëshirë për i ty. Ndërsa dëshirësh reale do thotë se Allahu subhanahu wa ta'ala dëshirojnë për krijesave të të veprojnë, dhe kur ai dëshiron për i ty të veprojnë,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 dhe kjo bondadhim në metë dëshirës e existences, dëshiroj të eksistoj, edhe pse nuk është e dasho për ta. Një shemu vulgar për të kuptuar të miqartë është, shemuli i njeriut. Ti dëshironë në disa raset të bësh disa veprime dhe pse ti nuk i do ato. Sa e sa herë ti detyruoj është të shkosh në spital dhe të pish ilajët hidhura të dhimshme, vetëm se pse ti për e tyre rezultatet mira. Po ato në të vërtesjenë, për shpirtin tëndin të, të kia. Mbas se dikur apo i lajti te godiën për të vjedhur, u dëshiron ta ta shikoj, ta shikosh me syë, jo mund ta hash apo ta pish. Dhe kjo tregon që ti nuk e donte, kjo është e urryer për shpirtin tënd kjo lloj lojëje. Por dëshira jote, që ti ta veprosh këtë lloj lojëje duke parë rezultatet e mira që ka kjo lloj lojëje, që ti do ta bësh, të të shtyn ty që ti ta veprosh atë gjë edhe pse nuk është e dashur për ty. Ky është një shemb vulgar te krijesat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 Edhe këtu kanë humbur shumë njerëz. Edhe këtu po kanë humbur sufistët, të cilët kur i pyet pse i bën gjunafët, mase ai i bën të gjitha gjunafët pa përjashtim, i ka lejuar të gjitha gjunafët pa përjashtim, fot, unë nëse kundërshtoj dëshirën në e tit xheriatit, jam përputhur me dëshirën e tit ekzistencës. Pse? Sepse thotë çdo gjë që që ndon ndonë, ndonë me dëshirën e vaut edo përdes se u përputhut dëshirës Allahut atëherë atë, un nuk e kam kundërshtuar Allahun dhe kjo është një humbje humbje e madhe sepse ai ka kundërshtuar Allahun subhanuhu teala sepse Allah i mëdhëror nuk e ka urdhëruar atë që të ndiejë dëshirën e tij tek ekzistenca sepse ai ka dëshuar teksta e iblisit a do të dëshirohet i tishe ushtari i iblisit o Allah ka kërkuar për krijesave të tij që të ndiejin dëshirën e tij të shariatit Në cilë e është të dëshirë që do të fotë dashurija Allahut që njerëzit të bëjnë disa dhe për që a i da. Dhe nuk e kërkuar për te që të ndjekës dëshirë në ti të egzistencës sepse në të egzistojnë gjëra të cilët janë të rrujëra për Allah subhanu wa ta'ala edhe pëse egzistojnë. Edhe pëse egzistojnë në të gjëra. Për arsujë sepse a to egzistojnë në urtësi në ti. Dhe Allah subhanu wa ta'ala kryonë dhe nuk pyre të të përte që me përnë. Edhe duke kuptuar dëllimin dëme të të ty, të dëshirëve, të shpaloset për parateje, humbja e këtër e grupeve të cilët thonë, si që janë sofistat të cilët thonë, unë nëse kam kundurshtuar dëshirën e ti të shariatit, jam përputër më dëshirën e ti të kësitensës. Por Allah subhanuve ta'ala e ka bërë i moralitetin haram. Pra nëjë kushtë thotë bërë i moralitetin e thotë në unë ai vend se ka shpifur ndaj Allahu subhanahu wa taala dhe tash argumentuar me kaderin te cilit e kan perdorur se si argumente te mushriket dikur dhe Allah i ka qortuar dhe i ka dënuar me xhehenem per to llogjeje gjithashtu pra atyre njerzeve te cilet kan humbur ne çeshtjen e mos dallimit ne menyte dy dëshirave ja me kaderiyet te cilet thon ekziston ne dunya gjera te cilet nuk i dëshiron Allahu subhanahu wa taala sepse ata nuk arrritën do ta bëj ndëllimin ndërmjet dëshirës së ekzistencës dhe dëshirës së sheriaut. Ngajithonë, si ka mundsi që Allahu subhanahu wa taala qaurë diçka dhe pasa të dëshirojë që ajo të ekzistojë? Duke mos bërë ndëllimin ndërmjet asaj dëshirie që quhet dëshira e sheriaut që do thotë që Allahu ajo është dashur për Allahun, edhe asaj që është dëshira e ekzistencës që Allahu dëshiron të ekzistojë, edhe pse nuk është dashur për ta. Sepse ka urtësinë të tyre tonë. Këta nuk e kuptuan në të të legje Si ka mundësi që dëshirë allotit dëtjet Në të të legforme Nuk e kuptuan Që si ka mundësi Që allohë suhenu e ta ta u rejnë shirkun Edhe të, të dëshiroj e kësensën e ti Kërse ne themi që allohë e u rejnë shirkun E me gjitha të dëshiroj e kësensën e ti Me dëshirën e ti të egzistensës Sepse në egzistensën e ti ka shumë dobit më dhaja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 E kjo është domethën ta përgjegjësoj krijuesin me krijesat sepse krijesat janë ato do të cilët dëshirojnë ta bëjnë diçka ose bëjnë dot. Dhe ka disa raste nuk e dëshirojnë diçka dhe ajo bëhet. Kurse Allah subhanahu nuk nuk dot me me, me krijuesin e krijesat ajo është ajo lloj gjëje. Kërkuan çdo gjë që ekziston ajo është ose e dashur ose e urryer për ta. Nëse ajo është e dashur, atëherë atëherë i ekë dëshiruar këtë lloj gjëje të ekzistojë dhe është dashur për të dhe e ka shkruar atë në librin në Kur'an dhe i ka urdhëruar njerëzit për të, edhe nëse është urryer, ka dëshiruar ekzistencën e asaj gjeje po urgsi shumë va dhe për drejtsinë e tij që kanë dhe krijesave të tij. Kështu që shkon një person të quajmë Rabi ibn Ubeid, i cili ishte imam i Mu'tazileve dhe i Kaderive në atë kohë dhe është nga themeluesit të mëdhajit të Mu'tazileve dhe vetëm e mëdhajit Kaderive, andër i thotë imam lutju Allahu subhanahu wa ta'ala jit makthëdevem mbraps se ma vodhën. Shikoni se çfar lutje bëri Amrun ibn Ubeidi, i cili nuk e kuptonte dot dëshirën e Allahut. Edhe kujton dhe se po i bënte po i bënte lavdërim Allahut duke thënë që Allahu nuk dëshironi që ti vidhë të i veja këtë person. Ai tha, "O oh Allah, ti nuk dëshere që këtë person ti vidhë të veja." E mallish që nuk është dashuar nga Allahu, vidhës është dashuar pa Allahu subhanahu wa ta'ala, por a ekzistoi vidhë dheve pa dëshirën e Allahut? A me forc e kundështoj Allahun hajduti Për kundës e Allahun subhanu tala I dhe leje ti të vidhi Por jo leje në shërjatit Dhe leje që të gjistoj këllu i vepre Si dhejësin në këti personi Që kur të dënojë të të dënojë Për gjunafin e ti që a i bëri Dhe Për shumë më shumë ursitja Që në base logika e nuk i kap A të shkohë shataj E të kamër vinobej dhe i thot Lutë e Allahut më këte dhe vëmrapsh I thot o Allah, Këtheja dhevejnë këti pshatari mbapsh, o Allah ti nuk deshe që t'i vide dhevejnë këti personi. E dhëtë këtë pshatari, pshatari, njëri i thjeshtë, më i ditur, e njëftë më mirë dëshirë në losë sa këtë që i thoshtë dhe vetës djetarë. I tha, le, le, se nuk kam lepë përdoan të ndë. I thote i pse, po kam frikëtët se do të dëshirojë që ta këtë në mbapshë edhe se këtë në dotët. Sikur se e vodhë hajdu të d siku sa i lutet lut e pas sa vjedhur si sutit e pas sa vjed po dëshironoi ata e kanë fritur se do të dëshironi ta kthej prapë vallën se kthe në botë në momentin që çeka ky zot që i lutesh ti i cili s'e si ka i përfuqishur po për ta kthyer mbrapsht ose ose për leju ose për mos leju atë që dëshironi edhe gjithashtu takuan një herë dy dietar njëri ishte për risunet tjetri ishte e kateringu edhe ky kateringu tha një fjalë domethënë fantësin form kuje sepse e dinë kundërtimin që kishte në mendje ti dhe edit parit A dhe tha subhana man tanazza anil fahsha' Itaji pastër Allahu, do të thësh i lart Allahu i cili është pastruar prej imoralitetit, domthonjë që do nditvojë të di që Allahu është i pastër, nuk krijon lloj imoralitetit, domthonjë se kur imoralitetin e pas krijoi iblisi, që domun pasë dy krijus. Domthon edhe imoraliteti ka ekzistuar pa dëshirën e Allahut. Domithë do bëj ndallimin, ëh, Allahu nuk e do imoralitetin, është urryer, por e ka krijuar për urtë si shumë vaja. Ky do të thotë ka egzistuar i moralitetit pa të dëshirën Allahot dhe më thënë që pasë ka në univers jaj që dalin nga të dëshirën Allahot nga dhe vullneti ti edhe i tha, është i lartë Allahot që është i pasë të për i moralitetit edhe kjo e këthër subhane men la e kunu fi mulki la majesha edhe i tha kjo e dhe unë po të them dhe po që është i pasër aji i cili nuk ka në pushtetin e ti asë gjë përveç asaj që i do dhe më thënë që nuk unë këtë pushtetin e Allahot që gj në vërtetin e tij edhe nuk e dëshiron Allah të ekzistojë kjo është e pamundur atë ai tha i ktheu përgjigjen tjetër domthon se kur kur i thaktë librigje çdo gjë që, që ekziston ekziston me dëshirën e Allah sepse është në butëtin e tij atë ky i bëri pyetje e uyesha rabbuna yusa i tha o pse thotë a dëshiron Zoti oj jo, që, që ne që ne që ne ta kuptojmë atë nuk bëri dëllin në më dëshirën e ekzistencës dëshirës së dë shariatit Nëse jesh një njeri dhe dofut të Allahu nuk e do këtë gjë ose nuk e do. E do këtë gjë që dashur për ta. Kurse dëshirën ekzistencës do thotë se Allahu Subhanu Teala dëshiron ekzistencën e kësaj gjëje edhe pse ajo nuk është e dashur për ta për sy shumë të madh. Edhe i fotkën, she nuk e kupton të dallimin midis dëshirave, i thotë, "A dëshiron Zoti jot që ne ta kundërshtojmë atë?" Edhe këthem burgjin ky. Kë, A me forcë kundërshtem në Allahun? Domethënë ne detyrojmë Allahun për kur e kundërshtojmë atë? ëmë hojnë që shdoj që e kështonë në univers, që o dhe dhe kundështim, dhe gjynave kufër, mos e kështonë, duke dhe të ruar në allohë që të kështonë, a i se do të kështonë ku se ne e duëm, atëherë kalojnë një pikëtjetër dhe i tha, kjo djetari humërë. I tha, po mirë, thot, me i që akshë shusë ishtu ati, që e kështonë ka me dëshirën e ti ishtë dëgjë. A dëshirë, onë all Thot, që fa me ndimi këti thë nëse Allahu thot, mua më hum nga rrugë e drejtë, nëse ti thua dhume që atër ullëzimi dhe hume që ka ndorët Allahot dhe Thot, me që, që ka ullëzimi dhe humbja dhe kufri dhe besimi, gjithë në gjithë nëndorët Allahot dhe pas kanë eksistuar me dëshirë në Allahot së më hanë të talë, gjithë akto Shmetim këtë thot nëse Allahu më hum mua nga rrugë e drejtë edhe nuk mua në zonë në rrugë e drejtë am ka bër drejtësi apo drejtësi am ka bër mirë apo më ka bër keq thot qala forait in mana 'alil huda wa awradani ar-rada a ahsani liya min sa' idh an-nisa allah subhanahu wa ta'ala thot mundanonga e keq dhe mund shon mua në shkatërrim thot am ka bër mirë apo më ka bër keq edhe kujda ide i për gjithë shumë bukur nuk i thosh se po i thoshim ka bër mirë s'do kuptoj përgjigje, do thotë se si, Allah bën mirë, domethënë që është e keqe. Ën nëse do të thoshte ka bërë keq, nëmënis lejohet, sepse Allah subhanahu ta nuk bën keq. Edhe i thotë, i thotë një përgjigje shumë e bukur, i thotë, nëse ka të kandaluar ty, domethënë ai gjë, ai gjë që ka dhënë ty udhëzimin. Nëse të kandaluar ty diçka që është hakujot, ai ka vë përdërisi. Ndërsa nëse të kandaluar ato që nuk është hakujot, por është hakuj i ti, atëherë ai i thotë Ja je për këtë këtë që është haku i ti dhe drejta e ti, ja je aty që dëshiron ai. Për ndoduzimin, e pa Allah subhanuhu teala me urtësinë e tij që aty që dëshironi dhe dhe të çdo kujt. Sigurisht edhe humbjen e vendoset ata që janë të pist dhe jo të çdo kush. Kështu çdo gjë që ekziston në univers ekziston dëshirë në dëshirën e Allahut dhe, më më plot, dhe gjithdoj gjithdoj në urtësinë e tij. Me drejtsinë e tij plotë dhe urtësinë e tij plotë. Po çdo gjë është e falendëruar. A ju falënderoj për mëshirën e tij dhe për drejtsinë e tij. Edhe gjithë urtësia e tij rudhullohet tek mëshira dhe drejtësia e tij. Edhe kështu është lidhur dëshira e Allahut subhanahu wa taala me urtësinë e tij. Siç do vi, inshallah, më në fund, me nocime të ardhshme në nejnë Allahut më dhëruar, një temë e veçantë për çështjen e urtësisë së Allahut subhanahu wa taala që t'qërohet më shumë. Ideja këtu është për t'rreguar dallimin që ka ndërmjet dy dëshirave El irad e el kaunie dhe el irad e shereje. El irad sh e el -ira kaunie të më është dëshira e existences, el irad e el kaunie dhe dhjyta është dëshira e shëriatit. Nëse do të rgonim sinonime për këto, do thoshim dëshira e existences, el irad e el kaunie ndrysh i quëtë el me shie. E që për mëndën fillin fare. Ndërsa, dëshira e shëriatit, nëse, nëse do gjinim për të sinonime, do thoshim ndrysh e është el me habbe, dashuria. E parë është buleti që ka Allah për të gjistuar gjërat edhe dyta është dashurie që ka Allah për gjërat e mira. Edhe dhe dyja nësinatë me ditën. Allah dëshënë të gjistuar i mirë dhe e keqa edhe dashur për të është vetëm e mira dhe jo e keqa. Edhe pse e mira nuk e gjistën të gjithë e gjithë kjo vetëm u ursinë e ti për edhe ti të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Nusë Allah në më dhëruar Që të në bëjë për e tyre që i kumplenë të qështja Dhe Dishka tjetër Sikur se ndahët dëshira Allah Në dëshirë kaunie Ira dhe kaunie dhe sharia Dëshirë existentës dhe dëshira e Shariatit Në gjithashtu kemi dhe qështja të tjerë që ndahët në tëllojforme Kemi dhe qështja të tjerë që ndahët në tëllojforme Për këtër e qështja Për shumë është dhe urdri Allah subhanu wa ta'ana nga ka të rguer në Kurën gjithashtu që urdhre ti është dy loje. Urdhre i parë është urdhre shëriatit, është dhe urdhre që ka dhe në Allah subhanu wa ta'ana në Kurën, është urdhre për besimtajnë të të zvatojnë në të të. Dhe urdhre i dytë është urdhre i egzistensës. Urdhre i Allah që të egzistët i shka, edhe pse jo mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund Në surën Al-Isra, "Wa idha radna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasqu fiha fa fe haqa 'alayha al-qawlu fa dammarna tadmiran." Po Zot i më thua dhe ne kur dëshirojmë ta shkatërrojmë një fshat, ne i urdhërojmë parinë e tyre, jo vetëm parinë, por të pasurit e tyre, edhe ata bëj gjunafe. I ju urdhëron Allahu për gjunafe. Si urdhëron Allahu për gjunafe? Allahu urdhon për të mirën. Inna Allaha yamu Bil adli o le ihsan, o i ta i dhe kurba, Allah urdhëron për drejtsi, urdhëron për, për të vizitoa për tafëmit, urdhëron për të mira, për pamirësi. Qëllimi këtu është, të kërërdëri drejtsis është urdhëri shëriatit, urdhër e të ligje që ka thënë Allah dhe janë të dashuar për të. Urdhër për kryesat, kurse urdhëri dytë, nuk është urdhër i drejtuar kryesave, Si detyrim për ta që ata do veprojnë. Por urdhri i Allahut që kjo gjë të ekzistojë mbi ta. Që të ekzistojë mbi pra ta, parë Allahu subhanahu wa taala kur dëshiron ta shkatërrojë një popull, urdhëron parinë e tyre, ata cilët janë pasanin që të bëjnë gjunafe. Nuk u thotë atyre bëni gjunafe. Por Allahu subhanahu wa taala i jep urdhër në univers që këta njerëz të bëjnë gjunafe. Urdhri i Allahut, ata do të bëjnë gjunafat. Si arsye, si, si si si shkak Shkak për të dhe gjë ishte sepse ata o zhytu në gjunahë dhe Allah o donë dhe ti shkataronte dhe për këta rësue ishte ju në gjunahët e tjera që ti ndëshkoj për gjunahët e tjera të plota. E gjitë këvëtëm e drecin e ti sepse ata pojë gjunahët e fillimisht. Gjunahët e para u bërë shkak që Allah o të urdojt bënë gjunahët e dyta, u urdi e këzistencës dhe u urdi shëriatit. Edhe gjitë të gjunahët në bashkësi u bërë shkak q Dhe kjo është urësia Allah subhanu wa ta'ala. Edhe meditimi këtë rëgjëra dhe, është një nga gjerët më të dobishme për njërë jun, që të kuptoj besimtari, që nuk dije se kur Allah subhanu wa ta'ala dënon, pra ndër të duhet të ruhet nga gjunafet, mështot që shpëtove prej sajë, nëse shpëtove prej asaj. Një prej se levë dhe thot, e kam gjetur dëmi në gjunafet tim më basë 20 vjetësh. E kam gjetur thot dë Pandaj jemi duhet të kujdesë, pse mbasej i mlidhen gjunavat një nga një, një derisa kur ti mbushësh kupa të zbreshësh dënimin prej Allahut subhanuhu teala. Është që në intereson tuaj për të treguar që dëshira e Allahut është dy lloje, urdhri i tij është dy lloje, edhe gjërat e tjera futen në këtë lloj teme. Ideja është për të kuptuar dëllimin në mënyrë dyjave, që është dëshira që ekzistojë ajo gjë, edhe pse nuk është e mirë, dhe e dyta është dëshira që ka Allahu që krijesat Ta veprojnë ta. E thashtë të elbi këtë ndalim në të e dyjeve është që dëshirë e kristensët dhe thot që Allah dëshiron që a i ta veprojnë të lëgjeje edhe dyta është dëshirë e shërjati që Allah dëshiron për kërjesëve ti që ta veprojnë të lëgjeje. Usë Allah në më dhëruar, qëtë në i habi gjokës e tonë për të kuptuar të vërtetën edhe në më shkojtë gjithë në gjënetë, Allah shpër e mjënë gjithë.